היפופטם! היי, היי, או, היי, היי, היי, היפופטם עם מי זה? זה אני ההיפופטם הגדול, הבוס מאחורי כל התוכנית הזאת! מה אתה רוצה? תשמעו, אני חשבתי לשפר קצת את התוכנית שלכם בצורה מקצועית! איך לשפר? אני לא מומחה, בשביל זה יש מומחים! אז הבאתי מומחה מאמריקה, עולה חדש. הוא יעשה לכם בדיקה קצרה באולפן, זה ייקח איזה שלושה דקות. שלוש, אתה מתכוון. הוא הולך חדש, הוא אומר שלושה. בואי, אדרי, תיכנס. שלום, אני מומחה מאמריקה, ואתה נבדוק את התוכנית. אתה מאמריקה? כן, אני... אתה מכיר את ג'ים אולי? מה הוא צוחק? מה היי, פה בטעמים קטנים, לא לצחוק עליו. הוא מומחה, אם תצחקו עליו עוד פעם אחת, אז... אז יהיה פעמיים שצחקתם בואו תבדוק את הטקסטים של התוכנית התפופה שלהם בסדר, ברור בוא נראה, זה מצחיק יש מעדבן, זה מצחיק היה פה חדשות היה נחמד היום שיר פתיחה יפה מאוד מה זה בסוף התוכנית שאתם שמים שם? זה ההיפרופוטם הגדול, הוא מדבר על השיר סיום של התוכנית זה צריך להעיף, זה שמדבר בסוף זה ווטר זה סתם שמן, צריך להעיף שמן מתוכנית בואי נהיים לי, אני אראה לך איך מתייעלים צא מהאולפן, צא נזדרתי יותר לי, אה? איזה מזל שיש לכם אותי! היפו היפו היפו! היפו היפו היפו! סבא? מה? איפה אפשר לשמוע עוד קטעים של היפופוטם? אתה יכול למצוא באתר המפגר שלהם! היפופוטם.co.il